Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a 90.9 Jazzy és az önkényes mérvadó uh, SMS számunk 0302010909, de most azt javaslom, hogy a Facebook üzenőfalunkra helyezzetek el üzeneteket, és amivel kapcsolatban uh, zargatnánk titeket, az számcím fordítások. Ugye a 60-as, 70-es, 80-as évek rádiózásában egyszerűbbnek tűnt, úgy foglalkozni a, a zeneszámokkal, hogy magyar címmel mondjuk be őket. Hogy más nem mondjak a Beatles-től a, a A Hard Day's Night, az úgy hangzott, hogy egy nehéz nap éjszakája. És akkor így lehetett kérni a rádióban ezt a műsort, vagy ezt, ezt a számcímet. Tudunk-e még ilyeneket? Tudunk-e még olyat, mint például Jimi Hendrix-től az All Along the Watchtower, ami magyarul úgy hangzott adásban, hogy az őrtorony hosszában E és ezen elisméláznék egy picit, mert az hogy csinálod? Az őrtorony az fölfele van hosszában. Hogyha lefekteted, akkor hát akkor ott az őrtorony minősége nem valósult meg elég jól, mert úgy néz ki, hogy telebombázták a, a, az intézményt, ahol, ahol ez a szolgálatot teljesített. De, a de nem pontosan, Nem pontosan hosszában. Az Ola Watchtower az azt jelenti, hogy végig az őrtornyon. De hogy mész végig? Hát kétszer-két méter. A hajáról a tetejére. De pók ember? Szóval, csak van lépcső. Igen, de akkor, akkor miért nem az a címe, hogy egészen fel az őrtorony tetejére. Ezt majd a hallgatók szerintem meg fogják nekünk magyarázni, én direkt hülyének tettetem magamat, vagy legalábbis azt mondom, ismerünk ilyen híres embert, aki ezzel foglalkozik. Igaz? Ő, ő állítólag csak teteti, hogy hülye, de még egyszer se rontotta el. Az, hogy lehet. Igen, ö, ö, Bolgár Gyuri bácsiról van szó. Nem, egyáltalán nem rá gondoltam. Én Annácskára. Teljesen ja a... kellemetlen Annácskára? <suk> e igen. Em, a, én a Bolgár Gyuri bácsira gondoltam, aki minden alkalommal eljátsza, hogy ő a végtelenül naív ember, aki még az Orbán Viktorról sem feltételezne semmi rosszat. De a hallgatónak hagyja, hogy azért kimondja azokat a fontos dolgokat, amelyeket hát a Bolgár Gyuri bácsi nem is hisz igazán. Hát ez nem lehet, hát ezek is csak emberek. <suk> <suk> <suk> ő egyedül vezet egy kétszemélyes műsort, és ő képviseli a jó zsarut és a rossz zsarut, de néha a kettő az ilyenekre, mint én, akik hát látják, hogy milyenek ezek. Küldte nekünk Gábor Bence a Facebookon a következő előadót, sláger Gyuszi, és a szám címe Te vagy a szívem, te vagy a lelkem. Ez ugye nem más, mint a Yamaha Yamasso című modern talking sláger, amiről a múlt héten még beszéltünk is. Te vagy a szívem, te vagy a lelkem. Milyen? Tulajdonképpen ők elkezdték azt a küldetést beteljesíteni, amit azt gondoltunk, hogy mi kezdtünk el a péntekenként jelentkező dalszövegelemzésünkkel, igaz? Uh -huh. Csak ők elmentek érte külföldre, és most segítenek, hogy a magyar lakosság és fogyasztó réteg értse is azt, amit szeret. Van az a cím, hogy a paradicsom meghódítása. <há> Igen. 1492 a paradicsom meghódítása. Ezt a számot amikor ez sláger volt, 92-ben, mikor máskor, akkor ezt szénné játszották. Tehát ezt, ezt mindenhol és minden mennyiségben, is, és ö, tolták az arcunkba egyrészt az MTV, teljes erőből, másrészt a Kossuth Rádió. Tehát minden alkalommal, ö, amikor, csak a, amikor csak lehetőség volt erre lejátszottak, és gyakorlatilag sikerült meggyűlöltetni, egy egész országgal. Más országokban is sikerült-e azt nem tudom, de hogy, hogy a, a, tényleg az történik, hogy egy vagy két szerkesztőnek az ízlése határozza meg egy egész nemzedéki élményét. Ez, ez egy esztétikus megnyugtató zene volt, azért a Orbaszájba. És én azt gyanítom, hogy 1492 volt ennek a címe, és a film címe volt az, hogy Conquest of Paradise, tehát nem lehet így slágert csinálni, hogy ilyen bonyolult címe van, hiszen a, a, a By the Rivers of Babylon sem tudta kérni szerencsétlen ember a kívánság műsorban a YouTube tanulsága szerint. Uh -huh. Szóval, hogy a, a paradicsom meghódítása, ez egy fordítás. És hogy lefordítjuk ezeket a slágereket, de nem mindegyiket. A nehéz napi éjszakáját lefordítjuk. Mert, mert, mert arról van szó, hogy bemeltük a kulturális kánonba. Tehát arról van szó, hogy ez már annyira miénk, hogy ezt mi már magyarul kérjük. Arról van szó, hogy szeretnénk egy sokkal sokkal otthonosabb beatles magunknak. Olyat, amilyenben Mikó István énekel például. Mert volt Aha, ilyen. Csak volt az ilyen, kibírja, aki bírja? Vagy mi volt ez a színi előadás? Nem tudom, ez a, volt egy ilyen beatles számokból álló tália színházas előadás, ahol én Mikó Istvánra kifejezetten emlékszem hogy ő kifejezetten az egyik, egy, az egyik ilyen gombafejű volt, de hogy így, igazából itt arról van szó, hogy vannak bizonyos, nagyon erős nemzetközi brendek, és mi magyarok szeretnénk ezeket a nagyon erős nemzetközi brendeket lehúzni, a magunk képére formálni és eladni újra. Eladni hmm. újra kicsit ecseri piacos módon. Amíg a filmslágerek magyarul ötlete fel nem vetődött, a, aminek az egyik válogatás kazettáján amúgy van egy instrumentális szám, az nem tudom, hogy van magyarul, vagy magyarabbul, minden esetre, amíg ez nem jutott eszünkbe, addig az volt a megoldás, hogy lefordítjuk a számcímeket, mint ahogy azt is mondtuk, hogy Verne Gyula, mm -hmm. ugye? Tehát akkor a Lenón Jánostól, a McCartney Páltól, a Harrison Gyuritól és a Starringótól szeretném kérni az Egy Nehéz Nap Éjszakája című számot. De igen, de csomó mindent lefordítottak így, a Carl May a, a mai károinak hívták, akkor a Marxot azt Marx károinak hívták. De az, az enges frigyes is elhangzott. Frigyes. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek, a, ezek, a, ezek a magyarítások. Tehát, hogy az a szándék, hogy mi demonstráljuk azt, hogy ez hozzánk nagyon közel áll. Tehát, hogy ez, ez nekünk az is már magyar a, nekünk Minden ez, magyar Nekünk ez magyar magyar mértékben a sajátunk, hogy nem vagyunk hajlandóak Friedrichnek meg, meg Karlnak hívni, mert ezek szinte mi vagyunk, és szinte egy közülünk. Meg megvan, megvan ebben egyébként az a, az, a, az a marxista gondolkodás, hogy a múltat végképp eltörölni, rabszolga had indulj velünk, meg hogy nemzetközi lesz holnapra a világ. Tehát arról van szó, hogy az ő marxuk az, ami, ami károljunk, az ő engelszük az, ami frigyesünk, mert hogy valójában nincsenek határok. Tehát ezek a kulturális gátak, ezek valójában csak burzsóá maradványok, amelyeket a proletárforradalom el fog söpörni, és a minden, minden enges frigyes lesz egy nap. Csak győzzük kivárni. Továbbra is az önkényes mérvadót hallgatjátok a 90.9 Jazzin, itt vagyunk Puzsé Robival a Mom Parkban, és arról beszélgetünk, hogy milyen 60-as, 70-es, 80-as évekből itt maradt Angol nyelvű világsláger fordításokat ismerünk, elhangzott eddig az őrtorony hosszában, illetve az egy nehéz nap éjszakája, valamint a paradicsom meghódítása. Egy tény, könnyebb így kérni a kívánság műsorban. Tehát senki nem fog belezavarodni abba, hogy kérem a paradicsomt a Wangelist-től. De volt ebben valami gyarmati, hogy mi. Így a, így a saját Igen, szó szerint, így a saját nyelvünkön kérjük, mert mi ezt lefordítottad, mi azt is lefordítottuk, amit nem kéne lefordítani. Tehát mi nem csak a tőkét fordítottuk le, de a szerzőt is. Ja, szerzőt is. <gül> igen, igen a, a verne Gyula, én konkrétan tényleg azt hittem, hogy mm. magyar volt. Igen, igen, nyilván sokan ezt, azt hitték, hogy magyar volt. A mai én is sokáig azt hittem, hogy magyar volt, mert úgy beszéltek róla. Hogy... Mm -hmm. És hát a bőrharisnya és társai is már megfelelő ö, fordítást kapták meg. Na van itt még ö, halványnál is fehérebb árnyék. Ez a Procol Harumnak a, a slagere volt, és talán úgy hangzott az eredeti címe, hogy A whiter shade of pale. Ami persze, én sem tudom, hogy mit jelent, talán azt, hogy a, hogy a halványnak egy még fehérebb árnyalata. Mm -hmm. de, de olyan szépen megfogalmazták, és szerintem mondjuk 50 emberből 39 tudja ö, magyarul, és talán a maradék 11 képes angolul is felidézni. Ö, ezt, de tehát nem is a szöveg miatt hallgattuk, mert nyírványát hallgattál, Robi. Igen. És a szöveg miatt hallgattad? Nem. Fogalmunk nem volt, miről beszél a csávó, nem? Nem, én a Kurt, Kurt Cobain miatt hallgattam, mert azt éreztem, hogy az a csávó az most meg tud fogalmazni valamit, ami egy egész nemzedéknek az élménye, és egy egész nemzedék elmulasztotta meg fogalmazni. És itt van ez a csávó, aki olyan kicsit, mintha Jim Morrison született volna újra benne, és a Jim Morrison azért született volna, hogy megnyisson egy korszakot, és mintha a, a, a Kurt Cobain azért született volna, hogy lezárjon. Lezárja ugyanezt a korszakot. És én kifejezetten azt éreztem, hogy most megint itt van újra, és egyedülálló módon valaki, aki autentikus. Valaki, akinek joga van megmondani, hogy mit érzünk, mert pontosan tudja. Uh -huh. Uh -huh. Azt írja Bukowski a Facebookon. Ha jól tudom, a szociban a Steppenwolf, Born to be Wild című számát úgy fordították, hogy... Felülök a motoromra. Homolyan. Aha, de ne, nem. A Puff volt az Elestem a motorral című száma. Ez valami magyar tévés rádiós uh, gyanítóm Harsányi Bence kreditje lehet. Harsányi Bence? Nincs ilyen nevű ember? Harsányi Levi. Hájá, az is jó. Harsányi Leventéről beszélsz. Igen. ja, ja, ja. de De nyilván a jelentőségének megfelelően véstad be. Szóval. Az, az érdekes az az, hogy miért vagyunk mi e, ilyen korrupt népség, és erről folyton újra meg újra topikot nyitunk. E, ugye mi azok vagyunk, akik kifejezetten szeretünk az ecseri piacról vásárolni, meg kifejezetten szeretünk kéz alól vásárolni, meg kifejezetten szeretünk csomagtartóból vásárolni, mert jól akarunk járni. Mi vagyunk az a népség, akik jól akarunk járni. Mi vagyunk az a népség, akik két forradalmat Árultak el azért, mert jól akartak járni. 1967-ben 1867-ben elárulták az 1848-as forradalmat, 1957-ben meg elárulták az 1956-os forradalmat, de mindezt mindig azért, mert jól akartak járni. Mert úgy voltak vele, hogy jó, akkor hagyjuk a szabadságot, viszont kérem a krumpliést. Ez volt a deal. És ez, ez, ez rajtunk maradt. Tehát ez bennünk maradt is. Most már ott tartunk, hogy minden nap egy kis forradalmat elárulunk azért, hogy egy kicsit jól járjunk. Egy, egy zsíros kenyérér. Fölváltottuk nagyon apróra a szabadságunkat, minden nap egy kicsit leadunk belőle, de minden nap kérjük a zsíros kenyerünket cserébe. És, és hogy végülis ez lett a mi lelkünk. Tehát a mi, a mi lelkünk helyén, helyére beköltözött egy zsíros kenyér. Mi egy zsíros nyire? értjük a világot, meg egy zsíros kenyérnyire becsüljük a világot. És körülbelül ennyit is ér a számunkra. Gyakran felvetődik az a dilemma, hogy hogy járjunk jól. Hogy járunk jobban? Hogyha amit veszünk, az hamis, vagy ha amit veszünk, az lopott. Ugye? A, a, a seftes, az orgazda, az, az mindig úgy kínálja nekünk, hogy ez leesett a kamionról. Tehát itt a, ő, ő ezzel azt jelzi nekünk, hogy ez lopott. Ez az érdekes, hogy ő ebben várja el a mi bűnrészességünket, ő ebben várja el a mi cinkosságunkat a lopott, lopott javak elpasszolásában. Ne, tehát nem azt mondja, hogy ez hamisítvány, és ezért olcsó, pedig a hamisítás is bűn, de mi nem vennénk meg a hamisat. Nekünk az igazi jár, Tehát még ha hamis is, nekünk azt kell hazudni, hogy lopott. De érted, nem azt, hogy eredeti, hiszen nem, akkor miért ilyen olcsó? Benn, bennünk egy ilyen kettős igényesség van. Ugyanúgy, ahogy a vegyes köretet annyira szeretjük, mert még egyszer az életben 100 millió egyszerre sem kellett eldönteni valami teljesen minor dolgot. Ö, és ez történik itt is. Az egyik igényességem az, hogy jól járjak, ne kelljen sokat fizetni azért a valamiért. A másik igényességem viszont, hogy felvághassak utána vele a barátaim előtt. Tehát, amikor megvásárolom, akkor akkor, akkor legyen, inkább lopott legyen, mert azért akkor az azt jelenti, hogy nyilván eredeti. Sőt erre az orgazda rá is játszik. Azt mondja, kérdezett, hogy Hamis azért ilyen olcsó? Nem, lopott. Hú, akkor jó. Na jó, az tehát arról van szó, hogy mi a, abban, hogy ő hamis vagy hamis termékkel seftel, abban nem vagyunk hajlandóak részt venni. Nem, mert nem azt érezzük, hogy nem vagyunk becsületesek, mert ez a becsület ez mind mint egyáltalán morális kategóriákat nem használunk. Sem magunkra, sem a világra vonatkozóan. Viszont balekok. Azok nem akarunk lenni. Mm -hmm. Tehát, hogy ne, ne nekem adjad el a, a, a, a hami, hamis parfümöt, vagy a hamis cuccaidat, vagy lakoszt vagy mit, hanem adjad el annak, aki mennyi tőlünk keletre, ukránoknak, vagy tőlünk délkeletre keletre Balkánnak, mennyi le valahova Albániába, ott próbálkozzál, mi nem ezek vagyunk. Tehát mi, mi az Európai Unióhoz tartozunk, hogy arról van szó, hogy hamis a termék, vagy eredeti, viszont rögtön a Balkánra száműzzük magunkat, hogy arról van szó, hogy eredeti, vagy lopott. Pot. Så det är ju hogy ez most legális kereskedelmi forgalomban van, vagy pedig hát leesett a kamionról. Értjük az eufémizmust. És mi kifejezetten, a, kifejezetten abban a bűncselekményben óhajtunk részt venni, amikor lopják a terméket, és azt veszük meg. Ha, de de kell, az az a az kell az a szolgáltatás mellé, hogy mondja azt, hogy nem lopott, hanem leesett a kamionról. De Ugye kicsit sérült a csomagolása, hát úgy érzem, hogy úgysem a doboz kell nekem, bár 20 évig kín lesz a kolóniás szekrén sor tehát azért számít a doboz is a parfümnek mondjuk, de nem az áru eset le a teherautóról, hanem a sofőrje, amikor verték érte. Csak tudod, az orgazdák, mi azt képzeljük, hogy ez a viselkedés, ez a magatartás, ez majd azt fogja eredményezni, hogy nekünk nem lehet majd eladni ö, olyan cuccokat, amelyek ne lennének eredetiek. És az orgazdák majd megtanulják, hogy itt a magyarok azok csak az eredetit veszik meg. Halopott ha nem lopott, de leginkább, ha lopott. Csak hogy nem ez lesz a következtetés. Nem ezt fogják gondolni a, a, az orgazdák, hanem azt fogják gondolni, hogy a magyar az olyan fajta, akinek nem lehet elmondani, hogy hamis, az kell hazudni a hamisítványra, hogy lopott. És akkor megveszi. Tehát nem az fog kiderülni, hogy a magyar az igényes és nem lehet átcseszni a fejét, hanem az fog kiderülni, hogy a magyar az kabzsi és még jobban kell, át kell venni. Igen, igen nem, ne, nem elég egyszerűen eladni neki a, a, a hamis, hamis terméket, hanem még azt is kell hazudni róla, hogy eredeti, és hogy loptuk. Ez ilyen, ez ilyen orgazdaság inception, nem? Az eredet, hogy lopott? Nem, csak valaki lopta, és utána leesett, és amikor leesett, loptuk, aztán utána megvettük, és ezt most eladjuk neked, de nem loptuk, de leesett. Mm -hmm. És amikor az álomból felébredsz, és, a, és rájössz, hogy álmodtál, és abból is felébredsz, így van ez az ellopod, de mégse loptad el, de mégis ellopod, és megveszed. Csak amikor az, az a kérdés, hogy hogy kerültünk ebbe az országba, amit meghamisítottak, utána elloptak, és utána meg elsefteltek. Hát így kerültünk. Így kerültünk, hogy mindig a seftes javakra voltunk, mindig a lopott holmira voltunk verők. Seft. És így lettünk mi is lopott holmi, és így lettünk mi is bűrészesek a saját kifosztásunkban, és a saját orgazdaságunkban, meg abban, hogy, hogy, hogy az országot, azt hát ellopják a fejünk fölül. És még csak egy rosszabbunk sem lehet, hiszen mi kezdtük. Azt írja nekünk Vadász Andris a Facebookon az óra elején felvetett témánkhoz, azaz az angol nyelvű popslágerek magyar számcímeihez. A Beatles-től a please me, please me, vagy please, please me, az magyarul kérlek, kérlek, engem, pedig valójában kérlek, járja kedvemben. Ú, finoman fogalmaz egyébként, Andris rá szükségünk van, a please me-t járja a kedvemben, így de erotizálni, ez, ez egy bravúr szerintem, amit elvégeztem. De miért valójában mit jelent? Hát, hogy így... Kérlek, orrálisan elég is hát, valami mi... Igen. A please mi az ezt jelenti. Kényes ezt jelenti, nem? Igen, ez, is, ez, is, ez is egy szép kifejezés. Ja. Uh, aztán mák virágírja, oh, jaj, mit micsoda nével van itt dolgunk, Bonnie M, uh, Brown Girl in the Ring, Barnalánya körben. De egy valójában... egyben az. az. Aha. Aha. Ugye? Aha. Az az, amiben az van, hogy sálelelele. Igen, igen. <gül> ez a, ez, és ezt gondolom, hogy ez ugyanaz a kör, aminek a közepén a pat patakia Persze, ő hát, barna lány. Igen. És jó barátok és rosszak. <gül> igen. És ö, ja, hát igen, ez az érdekes egyébként, hogy a vannak a jó barátok meg a rosszak. De a rosszak azok nem barátok, vágod, azok nem rossz barátok. Érted? Tehát vannak a jó barátok és a rosszak. Uh -huh. Tehát ők nem a, a tehát rosszak, az a jelző, hogy a jók és a rosszak a barátok közt. Hanem arról van szó, hogy a jó barátok meg a rosszak. Rám többé nem találtok rossz. Igen, ők nem rossz barátok, hanem, hanem még egymásnak se barátai. Az megvan, amikor, amikor a, az amerikai várkapitány kérdezi a, a, a kis tizedesét, aki ordítozik, hogy jönnek az indiánok, hogy barátok vagy ellenségek. És ő azt válaszolja, hogy biztos barátok, mert együtt jönnek. Ugye ez, a, ez valahol ilyen viszonyban lehetnek a rosszak egymással, akik a kör, körön kívül állnak. A kört képezik. Magát. Mm -hmm. Kurt Cobain. Azt mondja Novák Dani a Facebookon, szintén Lady Marmalade című sláger, a legalja ő szerintem Marcelinától. Kicsi kicsi. Ugye? mert úgy van a, tudod, a kicsi kicsi hájájájájá. Na jó, ez a szöveg is megér egy misét. Tehát itt már az eredetiben is megúsztuk, hogy legalább egy soron keresztül semmit ne kelljen mondani. Hú, de közben a... meg ez a popnak, emlékszel, amikor tezegettük a tíz legsikeresebb olyan zenét, ami, ami kereskedelmi rádiók rómmán játszottak, és ennek ellenére szeretjük. Volt egy ilyen szópszno előadásunk. De ez nem az. Ez nem az, de, de ott, ott nézegettük, hogy mik lehetnek azok az ismérvek, azok a kis feature amelyekkel, ha felruházol egy, egy slágert vagy egy dalt, akkor sláger lesz belőle. És olyan meglepő tényezőket találtuk, mint például kell, hogy legyen a, fi, a klipben egy fehér inges, fekete mellényes ilyen hányszólónak vagy pincérnek öltözött valaki, mert abból a tíz számból négyben volt. És, és ide tartozik az is, hogy kell, hogy legyen abban a zeneszámban számban legalább egy olyan sor, aminek a büdös világon semmi értelme nincsen. Tututuru papá, -tutu papapácsá izé kicsi kicsi hájájájá. Jaj, jaj, jaj. Jó, nem, az borzalmas volt, az borzalmas, tehát, hogy az tudod, mi volt, az ilyen, ilyen tesztoszteronkitörés, vagy ösztrogén kitörés volt, tényleg, mm -hmm. ösztrogén kitörés. tehát az, amikor, amikor nem tud, ők se tudnak mit kezdeni, és mi se tudunk mit kezdeni a rájuk zúduló női nemi hormonnal, és ez, e, tehát ez már kezelhetetlen, kezelhetetlen, tehát, hogy e, e, legfeljebb egy erőművet hajthatna meg. De nem, de nem erőművet hajt meg, hanem ránköntik, és a mi ízlésünk egy gyalulják levele, a földik De az olyan helyes, amikor egy ilyen testosterontól, te, ja, bocsánat, ösztrogéntól túltengő női sláger, ahol ugye a, a girl power átveszi a hatalmat, az pillanatokon belül meleg is avanzsál. Yeah. Ugye, ö, mint yeah. a, a, nem tudom, a Sister sledge a VR family vagy a vagy a, hát nem tudom, a Right Fred, I'm Too Sexy, ott inkább tesztoszteron, túltengés van. A túltengés lehet akkor a kulcs. Igen. Igaz? És igen, igen de, de hogy ez állandó. high vissza... survive, az egy nagy girl power. De jó, hogy kidobtalak a de, lakásból, na, na, az, előbb az, az, az, kellett de, volna de fogom igen, igen, igen, és abból is meleg himnusz lett. Igen, igen. De hogy az a, az, az érdekes itt, hogy hogy újra meg újra, el akarják adni nekünk a szexet, mint valami misztériumot. Nem mint, semmi... valami, mint valami csodát. Mint valamit, amit még igazán nem is értünk, meg nem is növünk föl hozzá. De folyton, folyton, folyton megtörténik velünk, és aztán levagyunk sokkal, hogy ez mi volt. Tehát úgy csinálnak, mintha a szex az egy ilyen dimenzióugrás lenne. Vagy valami, valami tényleg egy olyan dolog, mint a hidegfúzió. Vagy valami, tehát nem. Nem. Tudjuk, hogy mi a szex. Értjük ismerjük, és ezerszeresen túl van, hájpolva, meg túl van, ö, magyarázva, meg túl van nekünk. Tehát ért... Nem olyan volt, mint a képen mi? A, a, komplet, a, komplet, érzed magadat? a komplet madonna életmű arról szól, uh. hogy úgy csinál, mintha mi nem ismernénk a szexet. És már elbizonytalanodunk ezeknek a számoknak, meg ennek az egész popkultúrális erotika nyomásnak a terhe alatt. Elbizonytalanodunk, hogy de mi már szexeltünk, mert lehet, hogy mert most itt, itt tényleg olyan ódákat zengenek róla, hogy elkezdünk elbizonytalanodni, lehet, hogy amit mi csinálunk az nem is szex, ez csak valami maszatolás és még el se kezdtük, még lehet, hogy még az előjátéknál sem járunk. A, tor a Torrentének a kis pártfogoltyát, a Rafit Igen. elviszi ugye egy prostituáltakat foglalkoztató ilyen ház, kereskedőházba és ott megtörténik vele a szex, Na, de hogy? Ugye amint kettesben maradnak a hivatásos hölgy lever két, egy óriási egyformát neki, és azt annyit mond, hogy azt mondod a hülye gazdádnak, hogy szexeltünk, most takarodj innen. <gül> Val valahogy így. Azt írja Sümegyi Dávid a Facebookon megint csak Barbara Streisand számára hivatkozik, woman in love, szerelmes asszony. Igen. De ez nekem stimmelő kérdezi, egy woman egyenlő asszony? Hát Lady amúgy, de, de igen, igen, fe, igen, feltesszük. Igen, nő, nő, nő, szeren, nő, szeren, szerelmes nő. Annyira nincs benne, a, a Lady sem azt jelenti feltétlenül, hogy már házassnálunk. A Lady, azt, az, jelenti, az, arra, arra nem, a lady az a Lady A Mrs. vonatkozik erre. Igen, igen, hölgy, hölgy a hölgyet. Aztán igen, hölgy. Gellert Gábor állítja, hogy a, hogy a Depesmodnak a Strange Love című száma az magyarul, induljon a Banzai. De azt hiszem, hogy itt nem, itt nem egy fordításról van szó, hanem itt, itt a kottafejeket is be, beforgatták, ja. meg a, meg a komplet stílust. Jó, hát igen, nekünk, nekünk az az, mint ahogy nekünk Fenyő Miki volt a, a, a rap és a break. Már 84-ben, vagy 87-ben. Igen, igen, igen. A Lépjük a Lépcsőt az legendás volt. És a Lépjük a Lépcsőt az volt szerintem az, az egész Fenyő Miki életműben, az a pillanat, amikor talált valami halálosan menőt. És a, olyan könnyedén eresztett el, mint ahogy megtalálta, és aztán ő sokkal jobban ragaszkodik a Rakabilis dolgaihoz egyébként. Ő abból építi a fenyőséget, pedig szerintem a, a Lépjük a Lépcsőttel, meg ez a Hogy nézünk Miki albummal, ezzel valami sokkal jobbat, valami sokkal, sokkal menőbbet, valami sokkal progresszívebbet talált. Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy elképesztő felkészültséggel érkezünk, érkezünk a műsorba és a Robi ö, adás előtt utána néz, hogy a Fenyőmiki albumoknak mi volt a címe és a és a, a az számnak azon az albumon, de nem ezeket, ez az ember itt fejből mondja. Én követtem a Fenyőmikit azért, tehát ez, sajnos nem maradtam le a modern Hungáriáról sem tehát azért volt, voltak ott Uh, hullámhegyek és hullámvölgyek. Én a... modern hungária bakelitet kértem nyolcadikos ballagásomra. Komolyan? Ennyit szeretnék elmondani Szíz... a Mako az... és Richard Kledermanról az én életemben. A szívzeneszerelmet kérted, vagy melyiket? A, azt hiszem, azt hiszem az. amin a Chokes for csók volt. Az már a második lemez. Az, a második? az már a második? Akkor én fekete a... album utáni modern hungáriás vagyok. Ezt tudom ki jelenteni. De a csókszorcsók az is egy elképesztő, azt, azt egyszer elemezhetnénk a csókszorcsók. Csókszorcsók, ez a végzetem, szerelem a négyzeten. Mit jelent? Hát csók a négyzeten, a csók a de szerelem. De mit jelent? Értem, de hogy kell négyzetre emelni a csókot? Szopással? Vagy hogy? Ne, tényleg magyarázza el nekem valaki, hogy mit jelent az, hogy csókszorcsók. Tényleg, várjuk az üzeneteket. A másik témánk, amiket, amit felvetettünk, hogy mit szeretünk mi jobban elfogadni, azt, ami leesett a teherautóról, vagy esetleg kicsit mögé nézve, azt, ami lopott, vagy azt, ami hamis. És ugye azt gondoljuk, hogy mi azt szeretjük megvenni, ami lopott, mert a minősége legyen eredeti, de ne tudjunk róla, hogy lopott, ezért eszen le a kamionról. És amikor kitesszük a farra, vagy magunkra fújjuk, vagy használjuk, vagy ajándékba adjuk az ismerősünknek addigra, meg eredetiül, csodák csodája, igaz? Igen, de mi azt gondoljuk, hogy erről soha nem kell számot adni. Az egész magyar, magyar társadalom abban a abban az élethazugságban van, hogy soha-soha életében nem kell majd számot adnia a lopott életéről, a lopott Kárpát-medencéről, a lopott uh, kölniről, hogy abból egy csodálatos karácsonyi ajándék lesz, egy meghitt karácsony, és hogy valójában a számlát, a sors soha nem fogja benyújtani. Kiteszi ki az ajándékozott a falra, és hányszor ránézel, te tudni fogod, hogy, hogy azt melyik piacon hogyan szerváltad, és hogy volt annak egy eredeti tulajdonosa. De te úgy úgy gondolod, hogy ő, akinek adtad, ő soha nem fogja megtudni. És így ebben a szélhámosságban az életed végéig élhetsz. És szörnyű, hogy történt. te nem rettegsz ettől, hanem te bízol ebben. Tehát te nem rettegsz attól, hogy a hazugságot soha nem fog kiderülni, és egy életen keresztül a bűnöddel fogsz élni, hanem te reménykedsz ebben. Te azt szeretnéd, hogy soha ne derüljön ki, és úgy gondolod, hogy majd ez a bűntudat, ez majd belül valahogy felszívódik. Csak hogy nem szívódik fel, hanem egy rossz lelkiismeretet és egy komplex, bizalmi válságot eredményez a környezetedben. Velem ez megtörtént, el is mesélem. 2004. március 8-án szombaton beültem az autómba, és egy kolléganőm wellness-ezett valahol a Mátrában, aki hát egy komoly érdeklődést épített föl bennem, önnön maga iránt. Nagyon szerettem volna kupakolni vele. És fogtam egy gyönyörű virágcsokrot, ilyet se csináltam azóta, lementem a Mátrába, bementem a kis szállodába, hogy akkor átadjam. De addigra már kijelentkeztek. <gül> Lehet, hogy ez vasárnap volt. Úgyhogy fogtam magam, és visszaautóztam Budapestre, nálam a csokor. Na de hát van nekem egy édesanyám is, úgyhogy akkor kéne neki venni egy virágot. Na de hát itt egy virág. Most ezt hogy oldjuk meg? Ugye úgy volna normális, hogyha ezt mondjuk kiteszem a nappaliba, vagy odadom valakinek, és az anyámnak veszek egy másikat. Nem tettem meg, odaadtam neki ezt a virágot, hiszen nagyon szép volt, és az anyámat is szeretem. Mire az anyám azt kérte, hogy ez annyira szép, ilyen szép virágot még soha nem kapott, <gül> nyilván, mert az anyámat nem akarom megkopakolni, mm -hmm. vagy akkor nem akartam. <gül> és, ö, és 63 különböző pózban lefényképeztette magát a virággal, hogy kirakhassa az ivivre, mm -hmm. és utána az lett a, a borító, borító és profilképe, amit hónapokig kellett néznem, és ott nézett rám az a csokor, és, és így ismételgete, mantrászta be a fejem, hogy nem az anyádnak vettél, te szemét! Igen, igen, és hogy, hogy ez, ez, ezektől a bűnöktől, ezektől nem szabadít meg a lefolytás. Pont az a lényeg, hogy így, ö, mindenki azt gondolja, hogy majd lefolytom, és akkor majd megszűnik. Csak hogy nem szűnik meg. Éppen, hogy eredményez egy olyan szelfet, egy olyan oszkárt az, az oszkárból, amely oszkárban már nem lesz annyira komfortos létezni. Uh, itt vagyunk Robival a Montparkban és folytatnánk a témánk az, hogy hamis, vagy lopott, vagy leesett a teherautóról. Azt írja nekünk, Elért Gábor, uh, ismét igen találóan a Facebookon. Itthon a piti kis okosságokban benne lenni az a sikerjele. Rengetegen képesek azt hazudni társaságban, hogy csaltak, loptak, ügyeskedtek, csak hogy elismerjék őket, és irigyeljék őket. Na igen, ő megél a hátán is. Megvan a magához való esze. Mondjuk mi? De valójában ez, ezek a mondások, ezek mit, mi, miről árulkodnak? meg Megvan a magához való esze? a, a summantást. Tudod, hogy miről van szó a magához való esze? Az azt jelenti, hogy nincs több Ulyan. esze. Nincs több esze, mint amennyi ahhoz kell, hogy másokat kifosszon, hogy jól járjon. Tehát a, a, a pénzhez van esze, az anyagiakhoz van esze, de hát nem a szellem arisztokratája. Tehát azért nem egy akadémiai titkár. Értjük, hogy Megvan a magához való esze, az azt jelenti, hogy egy jó kis seftes, ügyeskedő vállalkozó. Ezt jelenti, tehát az jelenti, magához... hogy elkerült a magas szellemet. A magához való az azt jelenti, hogy amit az alapcsomagban adnak, az, meg, az megvan benne. Tehát nincs több esze, Igen. de kevesebb sem. Ő az a, ő az, az ika bútor amelyikből általában egyébként így is van, nem hiányzik egyetlen tipli vagy csavar sem, de nem is tettek hozzá mellé egy csokor virágot és, és a könyveket sem adták a polchoz. Az igen kevés a magához való esze. Ja, ja, ja. De ezt senki se így értelmezi, hanem mindenki, mint a fokozhatatlant. Tehát ha valakinek megvan a magához való esze, az a minden. Az a minden. ha Itt, Balkánon az a minden. Mert ha jég is. is megért, és elég embert átvert, vagy eltaposott ahhoz, hogy pénze legyen, akkor meg is van a siker sikermértékegysége, az forint. Igen. igen. Úgyhogy nem kell más. Nem, minek vizsgálgassuk? Miért nézzünk be a kő alá, hogy ott, hogy ott szárasság van, vagy moha vagy nem, hát arról van szó, hogy meg, megvan a magához való esze, ebben benne van az önzés is. Tehát megvan az az esze, ami neki a jó, ami neki az elég, mm -hmm. ami neki, amire neki szüksége lesz. Nem az, e, nem az esze, az erkölcse van meg, vagy nincs. Mm. Tehát megvan az... a magához való ne. szociopata vagy pszichopatikus viselkedés. Na jó, de valójában a magához való esze, az azt jelenti, hogy ő, neki, ő nem járatja az eszét máson. Magán járatja az ő magára gondol. Tehát megvan a magához való esze, az azt jelenti, hogy van annyi esze, amennyit ő ki akar termelni magának. Megvan az annyi esze, amennyi a zsebében elfér. Amennyi, amennyire, amennyire szüksége van, amennyit ki akar sajtolni a világból a maga részére, meg a szerettei részére. Ez azt jelenti, hogy mihez nincs esze annak, akinek megvan a magához való esze? Nincs esze a társadalomhoz, uh -huh. nincs esze a közösséghez, nincs esze a, ahhoz a nyelvi kulturális közekhez, amelyben él. Ahhoz nincs esze. A magához való esze van meg. Értjük, adó csalni tud. Bab Sándor Zoltán írja nekünk a lopott státusz feltételeznémi értéket a termék esetén. Ez mégiscsak jobb, mint a hamisítvány. Van erre egy szép magyar szó, betyárbútor. Ma már csak a kis, batyura, szatyorra használjuk. Ez a betyárbútor? Hát gondolom ez az okosban szerzett. Na, az... Az, okosban, az okosban kifejezés is így ja, beépült ja, ja, ja, ja, ja. a zsargomba, és azt mondjuk, hogy okosba. A, a, a, ami azt jelenti, hogy becstelenül. Igen. Tehát az okosba, az becstelent jelenti. Hiszen okos, hiszen meg lesz tőle a magadhoz való eszed. ja, ja, ja nem, ez, a, ez az árukapcsolás, az okosság és a becstelenség között. E, mert ezt tudod mit feltételez, hogy megoldjuk okosba, hogy aki nem becstelenül csinálja, az hanem hülye. becsületesen, az hülye. Tehát arról van szó, hogy kétféle ember van, eltagadjuk, hogy van erkölcsös ember. Kétféle ember van, a becstelen és a hülye. Tagadjuk az erkölcsöt. Az, hogy megoldjuk okosba, ez maga az erkölcs tagadása. Annak a tagadása, hogy lehet valaki okos úgy, hogy becsületes. Nem lehet. Az a hülyeséget jelenti. Tehát valójában arról van szó, hogy mi itt... Kizárólag itt a Balkánon, vagy Észak-Balkánon, kizárólag az egyéni érdekérvényesítésben hiszünk. Miért? Mert meg volt terhelve a 20. század a bolsebizmussal, lesöpörték a padlást, elvettek tőlünk mindent, és most úgy vagyunk vele, hogy amit most megeszünk, az amiénk. Amit most zsebre vágunk, de az, az se nagyon, mert azt is még kisöpörhetik. Amit most megeszel, vagy amit most elcsalsz és és offshore cégekbe csatornázol, az a tiéd. És az az okosság. Minden más, ami, ami, ami, amit nem tudsz te biztosan elraktározni magadnak, hogy az ne söpörhessék le onnan, az a te hülyeséged. Valójában a te becsületed, a hülyeséged, a becstelenséged, az okosságod. De ez az árukapcsolás az, amit le kéne magunkról, mert addig nem fogunk kivakarózni a balkáról soha. Ez egy ilyen érzelmi terror, hogy ha erkölcsös vagy, akkor hülyének kell érezed magadat. Miközben van egy egyensúly, és valószínűleg ez az egyensúly nem az erkölcsre van rátolva száz százalékban, hanem egy ilyen 20-30 százalékban. Tehát tényleg ne legyél balek, ne legyél hülye. De ez nem azt jelenti, hogy ne gondolkoz, hogy, hogy hol, hol, hol van az a határa, ahol neked jó, de másnak még nem rossz. A ne legyél balek, az nem azt jelenti, hogy legyél ö, egyenes és korrekt, Kvázi, ne vásároljál! orgazdától. Nem ezt jelenti a ne legyél balek, ez azt jelenti, hogy járj túl az orgazda eszén. Ez azt jelenti, hogy légy dörzsöltebb, légy adott esetben becstelenebb, légy minden szempontból bűnözőbb, mint az orgazda. A legjobb, jelenti a legjobb az, hogyha, fel, hogyha megnézed az áruk nálam, tájékozott az árakról, majd felnyomod a rendőröknél, és amikor ők elmentek, megnézed, maradt te a lakásban valami, és kirámolod. Akkor igazán megvolt a magadhoz való eszed. A ne, a, ne légy balek az azt jelenti, hogy nincs más emberfajta, csak kettőféle, az, aki átver, és az, akit átvernek. És ez az egyetlen érvényes dilemma a világon, hogy mi leszel átvert vagy átverő. Pedig ez hazugság, mert ez egy átverésé, egy lopássá, egy orgazdasággá ö, redukálja az egész világot, az egész létezést. Kvázi minden tranzakció, mi zajlik, orgazdaság, az egyetlen kérdés pedig az, hogy te a nyerő, vagy a vesztes oldalon állsz, ami hát hazugság. Magát az egész létezést hazudja és hamisítja meg, mert valójában egy olyan világot akar látni, és egy olyan világban akar élni, amely világban ő nyertes, és nem egy olyan világban, amelyben mindenki az. Az önkényes mérvadóban a először angol számcímekről beszéltünk, amelyeknek a magyar fordításait kerestük, most pedig egy ideje a lopott, vagy éppen hamis. Melyik a jobb? Jó egyik. Egyáltalán erről beszélgettünk és a leesett a kamionról, mémről és felszabadító frázisról. Azt írja nekünk Vince Dávid, hogy én nem nagyon értem azokat, akik hamis cuccokat viselnek, és tudják, hogy az... Az, és mégis megveszi. Ha én veszek mondjuk egy Nike-cipőt, akkor abban benne van a minőség, a varrás, az anyaga, a brand. Aki megveszi az amúgy 50 ezer forintos cipőt 3 ezerért, semmi más nem... Ö, ö. Semmi más nem rak a lábára, csak, maga, csak a pipát, se a minőség, se az összetétel, nem érdekli. Nem biztos, hogy ez így van, Robi, nem? Mert nagyon sokszor a, a hamis árut, a az, az, az hamis áru igazi áru csak éjjel készül és más a megrendelője, de ugyanaz, ugyanazon a gyártó jön le. Igen, meg te minőséget vásárolsz, de vajon az a minőség, amit megveszel mondjuk 15-ször annyiért, az tényleg 15 olyan jó? Mert itt az árértékarány sosem számolja át senki. Arról van szó, hogy ha megveszed a Nike-t, hát az rohacsokba kerül. Na de az tényleg Nike minőség. De vajon az a Nike minőség az olyan arányban múlja felül a hamisítvány minőségét, amilyen mértékben az ára? Mert én azt gondolom, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy a Nike minőségű cipő az mondjuk kétszer olyan jó, vagy két és félszer olyan jó, mint a nem Nike, csak hamis, viszont nem kétszer vagy két és félszer annyiba kerül, hanem Tízszer, vagy tizenötszor annyiba. Tehát, itt azért az arányok, azok különböznek is. Én azt gondolom, hogy, hogy most a, a Nike pipa, Nike minőség nélkül, az valójában mit jelent? Az egy kamu. De hát könyörgöm, minden más kamu. Hát most ö, mi, mindenki, mindenki jobb képet akar festeni magáról, mint amilyen. Tehát mindenki, mindenki ezt csinálja. Mindenki imponálni akar. Mindenki, a, miért hisz meg egy nőt? Vagy miért veszed fel a jobbik ruhádat, vagy a szebbik cipődet? Az jó hogy Igen, jó benyomást kelcsél. Itt ugyanez zajlik. A Nike pipa jó benyomást okoz. Mi meg olcsón megvettük. Miért kérjük ezt így ki magunknak? Vagy miért felháborító ez? Valójában arról van szó, hogy hogy meg tudod-e játszani magad, vagy nem tudod megjátszani magad. De valójában nem azt kérjük számon, hogy meg akarod játszani magad, hanem hogy képes vagy-e. Ha képes vagy, tehát ha képes vagy átverni mindenkit, és elhitetni mindenkivel, hogy az Nike, akkor az Nike. Ez a mondás. Ha nem tudod, akkor viszont egy nyomorult, ukrán, kényszer vállalkozó vagy legfeljebb, vagy mi. Kerék Gábor nagyon szépen beleoltotta a leesett a teherautóról szentenciát a szellemi tulajdon világába, annyit írt nekünk, hogy leesett az internetről, az is ugyanaz. Ugye itt a torrentezésről beszélünk, és a a filmek hát nem eltulajdonításától, hanem a, az anyagi jóvá nélküli másolatkészítésről. Ne, másolatkészítésről. De most, ez, ez ebben a Rob Robival évek óta nem vagyunk egy véleményen egyébként. Igen, igen. De ha mondjuk én azt mondanám neked, hogy figyelj, tudok másolatot csinálni az órádról, mert nagyon tetszik, és nekem is tetszik. Azt mondanám, hogy fog, csinálj, vedd meg. Késni fog, nem jó. Az, tehát érted, én, én hogyha valaki nekem azt mondja, hogy szeretné egy másolatot készíteni az autómról, mert nagyon tetszik neki, és egy fél óra alatt megvan, én azt mondom, hogy csinálja öreg. Hát persze, hát miért ne? Tehát én, én nem ért, én, én nem látom be, hogy én nekem nem lesz kevesebb autóm, vagy kevesebb órám, ha lemásolják. Most miért fájjon az nekem? Én azt annak tartom, hogy különböző bíróságok kiszámolják, hogy a letöltésből milyen, minős, vagy milyen mennyiségű anyagi kára keletkezett a forgalmazónak, mert nem igaz, mert annyi filmet, tartalmaz zenét, ezek az emberek nem fogyasztottak volna el, mivel anyagi korlátaik vannak. De kár ö, keletkezik, és ami ennél fontosabb számomra, hogy azzal, hogy ezek ö, teljesen elérhetők a bemutató első napjától, azzal elvágjuk a forrást és az anyagi érdeket az ilyen film és zenei alkotások ö, létrehozására. Jó, csak én meg azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy a, az embereket, az emberiséget, hívjuk így, nem lehet anyagi érdekekre hivatkozva a kultúrától elzárni. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ma ilyen széles tömegek hozzájutnak a kultúrához, az interneten keresztül, ez egy vívmány. Ez egy vívmány, amire vigyázni kell, amit őrizni kell, amit, ami, amiért hálásnak kell lennünk, és amit meg kell becsülni. És amit szabályozni kellene szerintem, mert hogyha én 80 millió dollárból gyártok neked valami színes szagos filmet, vagy egy low budget sci 10 millió dollárból, és az a low budget, Ö, azt senki nem fogja neked oda tenni az asztalra, hogy gyártsál filmet, úgyhogy ö, miért nincs az mondjuk, Jó. hogy ö, két év múlva felszabadítjuk, Jó. és az alatt, a két év alatt körbe mehet a mozi, a, a, a kölcsönző on-demand és ö, televíziós bemutatás Jó. körön oszi hogyha ebben igazad lenne, már tíz éve nem kéne, hogy nagy költségvetési produkciók készüljenek. Körülbelül tíz éve már megosztják az interneten, most már nem, most már nem is letöltöd, most már online nézhető gyakorlatilag minden. Ha ez tényleg így működne, nem, nem készülhetnének el ezek a filmek, mert nem érnének. meg. De úgy tűnik oszi, hogy még mindig megéri. Úgy tűnik, hogy még mindig kitermeli a profitot, csak már lehet perelni a profit elmaradásra hivatkozva és plusz profitot termelni, hiszen a profitból soha nem elég. Tehát egyetlen egy cég sem fogja azt mondani, hogy megvan a profitom a többit osszátok, ez a kultúra legyen mindenki. Soha egyetlen egy cég nem fog így hozzáni, mert ha egy cég így áll hozzá, az a cég esik a tőzsdén, A cég esik a tőzsdén, az pedig megszűnik. Ezért egy cégnek psziopátiás módon kell működnie, akkor is, ha, ha kultúrát gyárt, akkor is, ha kultúrát forgalmaz, hiszen cég, cégszerűen működik, növekedésre van ítélve. A Warner le akarja győzni a Universal-t, a Universal le akarja győzni a Paramount-ot. Ezek versenyben állnak egymással. A letöltés nekik ebben a versenyben versenyhátrányt okoz. Értelemszerű, hogy mindegyiknek arányos versenyhátrányt okoz, de ők ugyan miért fogadják el, miért vegyék tudomásul azt, hogy profittól esnek el? Csak hogy ez most már nem fog menni, ezt most már nem fogják tudni visszafeudalizálni, ez a szellem már kiszabadult a palackból, soha többé nem fogják tudni kisajátítani a kultúrát, ez az idő lejárt. Nagyon szép, hogy én igényeskedem itt a, a, az erkölcsre, miközben 16 évvel ezelőtt alapítottam egy ilyen kalózcsapatot, és egy alig 2000 CD-lem ezt <gül> tettünk elérhetővé az interneten. <gül> no csak, no csak. Tehát te is hiszel ebben, hogy, hogy a kultúrához való hozzáférés az egy jó. Ebben a részében hiszek, csak hiszek abban is, hogy, hogy fenntarthatónak kell maradnia annak a tőkeképzésnek, vagy, vagy ö, ö, értékképzésnek, amiből ez megvalósítható, mert hogyha az meg Szűnik, akkor nagyon silány minőségű, vagy pedig nagyon, nagyon a könyvhöz hasonlatos filmalkotások fognak készülni, mint a Shop Stop, ami az egyik kedvenc film, minden film ilyen lenne. Akkor, nem akkor, akkor azt gondolom, nem, akkor szétvertük a mozi fejét egy, egy baseball ütővel. Én meg azt gondolom, hogy itt kétféle jog ütközik. Az egyik az a gyártónak a joga a profithoz, a tisztes profithoz, ugye? A másik az az embereknek, a felhasználóknak a joga a kultúrához. Na és itt ez a két jog ütközik egymással. Az a kérdés, melyik az erősebb jog, melyik a drágább nekünk, melyik a fontosabb, melyik az értékesebb. Én azt gondolom, hogy az utóbbi. Hogyha... De nehogy ne, egyet válaszunk a kettő közül, mint az előbb a lopott vagy hamis, vagy eredetinél azt, hogy vagy kölcsösök vagyunk, vagy pedig ö, megvan a magunkhoz való eszünk ahhoz, hogy ellopjunk mindenféle ö, dolgot. De ez, ez a kettő. De, ez egy... a, de azt kell érteni, működő, hogy, hogy van legyen. Van, vannak bizonyos szituációk, amikor ez a két érdek ütközik egymással, és választanunk kell a kettő között. Nem. Amikor... De, de, de hegy, miért tényleg, tényleg ez vagy-vagy, és gondolom, akkor te azt igen. mondod, hogy te a kultúrát választod, mert Így, akkor, akkor elfogyott a filmre a pénz, és, és helló. De nem fogyott, te Hát látjuk, hogy nem el, mert az exkluzív... Buszta... életed De nem, nem oszi, elkészülnek a színes, szagons, robbanós, helikopterről vonatra átugrós filmek. Elkészülnek, igen. Nem, tehát arról van szó, hogy az exkluzivitás még mindig életben tartja ezeket a, ezeket mm -hmm. a m, intézményeket, meg ezt, ezt a tőkefelhalmozási mechanizmust. Látod, mert még mindig az első héten, meg a második héten eladott mozijegyek kitermelik, igen, kitermelik az árát, a költségeit ezeknek a filmeknek, Csak az az extra profit, ami utána a DVD forgalmazásból befolyik. Na, az már kevésbé hozzáférhető a számukra, csak hogy itt arról van szó, hogy kétszeresen szivatnak minket, mert egyszeresen beszedik tőlünk a pénzt, amikor a hordozó eszközöket kifizetjük, hiszen azok ma már zárjegyezve vannak, azokon ma már ö, ma már ö, ö, adótartalom van, ha mondjuk veszel egy pendrive-ot, vagy mondjuk veszel egy, egy DVD-t, vagy egy CD-t, tehát egy hordozót, ők rögtön azt feltételezik, hogy tartalmat fogsz rárakni, és, és fizettetnek vele. Miért, hely? Miért olyan helyesen? Mi van akkor, hogyha a saját fotóidat, amiket készítettél a hétvégén, azokat akarod rárakni? Akkor mi van? Életedben egyszer. Így az a pendrive, ami minden jogvédett tartalomtól mentesen tölti el az életét, az szerintem az ilyen ö, fogorvosi ö, kiegészítő eszközökkel házaló, logózott pendrive, amin rajta van egy powerpoint azzal, hogy hogy kell a jobb felső négyesre a hidat felhelyezni. Osi, osi, Az előbb még ilyen volt. voltál. Most hogy lettél ilyen cinikus mi végén? Nem az értem, voltam, de, de, de végig, Igen, tehát hogy az, az imént még arról volt szó, hogy te a legjobbat feltételezed. Úgy a cégről, de úgy tűnik, hogy a, a fogyasztóról nem. Arról van szó, hogy kifizettetik velünk, mert rosszhiszeműek. Ők rosszhiszeműek. Meg vannak győződve arról, hogy lopott cuccot fogunk felrakni a hordozóeszközre. De mi, amikor már kifizetjük a hordozóeszköznél az adótartalmat, akkor már kifizettük azoknak az interneten hozzáférhető kulturális javaknak az árát, a ránkeső részét, amit arra menteni fogunk, akkor ezek után ne fizettessék ezt meg velünk még egyszer, mert ne terrorizáljam az, az állításodban, hogy nem fizetted ki az árát, beleadtál valamennyit. Érted? Hogy már beleadtál a mozíj kétszeresen, be. kétszeresen nem szedjük nem be a a 10%-át szedték be ezzel tőled. Na, de hát Egyszer arról van, már arról de nem szedted ki? Annyit be tudtak szedni rajtad. De arról van szó, hogy beszedték azt a pénzt. Nem biztos, hogy az egész pénzt beszedték, de az is lehet, hogy sokkal többet lehet, hogy száz százalékkal többet, mint amennyit használtál. Márciusban megkérdezik, hogy Puzsérka, ö, mi lesz az osztálypénzzel? És azt mondod, hogy szeptemberben már adtál. Vagy a telefonszámlára azt mondod de decemberben, hogy januárban már fizettem egy kört. Én azt gondolom, hogy ezek a, ezek, a, ezek a hordozók, ezek nem csak arra alkalmasak, hogy én, hogy én lopott filmeket rakjak, csak ott le lehet húzni minket, ott be lehet hajtani rajtunk. Na hát, hogyha behajtották, akkor köszönjük szépen, akkor úgy gondolom, hogy ez már, már rendeztük, és ne szedjék be kétszeresen. Az önkényes mérvadóban Puzsé Robertel és Horváth Oszkárral itt ülünk a Mon Parkban, és a borravalóról szeretnénk beszélni így a következő következő 40 percben maximum. A múlt héten érintettük a borravaló való kérdését, ugyanis csütörtökön a paraszolvenciáról beszéltünk, és hát ne ezzel a kifejezéssel illessük, hanem akkor legyen hálapénz, vagy legyen védelmi pénz, vagy legyen tiszteletdíj, vagy legyen kenőpénz. Vagy, vagy, legyen, vagy legyen tánc. Vagy legyen zárcsökkentés. Hm. Jó, mondjuk ki ezeknek a dolgoknak a, a valódi jelentését. Döntsük el, hogy az tisztelet, vagy mit vásárolsz, vagy mit remélsz, vagy, vagy mire fizetsz bedelsz de ez egy paraszolvencia, ez aztán tényleg semmit nem jelent. Tehát nem festi meg. Márpedig ez valami olyan, olyan méma, mi társadalom, társadalmunkban, amit meg kell festeni. Nem, nem emelte be a kulturális krédóba, de a borravaló megteszi ezt. Igen, a borravalóra utána átnyargoltunk, és kaptunk egy találó esemest, hogy bizony Mr. Pink a, a Kutyaszorítóban című filmben nagyon szépen leteszi az asztalra, hogy ő ugyan mi, miért nem ad borravalót. Ö, arra vagyunk kíváncsiak... Nem hisz benne. Ez, ez, ez milyen? <gül> Miért nem láttam még? Én már láttam boravalót nem, nem, nem, nem a borravaló létezésében nem hisz, a borraló nem A borra, a bora, a, bora, a bora való jogosságában nem hisz. A, a, a, ő abban nem hisz, hogy a boravaló jár. Uh, Legfeljebb jut. Én egyszer egy könyvben olvastam, talán Arnold Rothsteinnek a, a mondását, aki egy ilyen hatalmas, nagy szervezetbűnözés feltaláló ö, zsidó gangster volt Amerikában, így a 20-as évek környékén. Uh. És ő mondta, hogy a borra valóval befektetsz a saját legendádba azért, hogy beszéljenek arról, hogy ez az ember bőkezű. Mert feltehetően visszaérkezik majd arra a helyre, és nem, nem szeretné, ha még érkezés előtt beleköptének a levesébe, hanem Jó, inkább de... az olyan hőmérsékletű lenne, hogy ő szereti. És... Ő, ő, valójában ő, ő ezzel a kis ezzel egy, egyfajta igényességet hazudik oda, ahol a vagyon van. Tehát arról van szó, hogy nekem rengeteg pénzem van, sőt annyi pénzem van, hogy nem tudom elkölteni. Ezért én presztis fogyasztó vagyok, ezért ez azt jelenti, hogy én már nem, én, nekem már nem az a problémám, hogy miből vásárolok magamnak javakat, hanem már az a problémám, hogy tudok-e, elbírok-e annyi javat, meg áll-e annyi órából a nap, hogy én azt a mennyiségű pénzt, ami nálam van, el tudjam költeni. Hmm. Tehát már megfordul. Neki már az a problémája, hogy hogyan költs el, és ő ezért borra ad, és ehhez utólag gyárt egy ideológiát, hogy a borravaló is befektetés. Csak az a jó hírem bevaló befektetés. Valójában arról van szó, hogy nem tudsz mit kezdeni a pénzzel, és ezért megvásárolod más emberek tiszteletét. Erről van szó. Erről beszélt a Rossstein, nem arról beszélt, hogy ő, ő ezzel ő, ő ezzel jó hírt vásárol. Mert ez azt hogy aki Ad, mert nem tud adni, hanem csak egyszerűen kifizeti az ételt, annak majd rossz híre lesz. Ez, ez egy gangster esetében erősen kognitív diszonancia oldás is, hiszen ő aztán nem balek. Tehát a, a, a Murder Inc-nek, a, a, a gyilkosság ZRT-nek a vezetőjét, azt nem lehet átverni 10 dollárral, mert Minden különben egy vast szétkéne verje pépesre a fejedet. Minden. Ezért, hogy ezt ne kelljen megtennie, hiszen ingyen nem dolgozik, <gül> Ezért azt mondja, hogy ő ezt, ő ezt ő szeretné adni, nem is véletlenül ő egy egész legendát épít belőle. És mindjárt jobb érzésed van, és nem kell firtatnod, hogy minek neked az a 8 dollár, te mászó. Na most ö, azt írja nekünk, Bari Dávid a Facebookon, hogy ezt találta, a 16.-19. század között törvény írta elő a borra való kötelezettséget. Minden adásvétel csak akkor volt érvényes, ha utána a felek áldomást ittak. <gül> ez a kifejezés, erre majd térjünk vissza. Amit a vevő volt köteles fizetni, és ez minimum egy liter bor árának kellett, hogy megfeleljen. Tehát innen a borra való eredete. Ja nem, tehát arról van szó, hogy nem elég, hogyha megvásárolod a javakat, hanem utána az egész piálás neked kell kifizetned, ami, ami, mert hát inni kell rá, ugye? Tehát arról van szó, hogy nem, tudjuk, hogy minden alkalom jó alkalom az ivásra, így az adásvétel is. Most képzeld el, hogy minden vásárlásnál innod kéne, és azt neked kéne kifizetned. Mert arról van szó, hogy aki eladja, az indítszeretem, csak jó Ja, ja, ja, Ő, ő inni és szeret. És arról van szó, hogy fizesse a vevő. Hiszen ő neki volt szüksége erre az adásvételre. A boltos, az köszöni. Neki mindenem megvan. Ha viszont neked kell, akkor te kell, hogy fizesd a borravalót. Világos, a, a piálást. Hiszen te vagy az. Azért ebben a helyzetben. A boltos hogy nézhet ki akkor 9.30-kor? Nem, hogy én. Érted, én csak bementem vásárolni egy cipőt. De ő eladott 16 pár. Várt addigra. Igen, igen. De, így, de, de, de igen, De valószínűleg ez a dolog ez arról szól, hogy a boltosnak nem hogy mondjam, tehát a boltosnak nem kell józannak lennie a boltosnak, annak annak boltosnak kell ő elég lennie. Őélik a mint az angolista. Igen, tehát nem de én azt gondolom, hogy ez a ez a miért hívják áldomásnak? Talán De azért, nem. mert az Isten az nem... az helyteleníti... Az az ehhez az... nem járulna hozzá. A piaci kofaságot felemeled az isteni szentség színvonalára, Na, ja. és újra ő, Krisztus vére, akár a viszki, vagy a pálinka is. Bármi, ugye, hát, bármi. Ugye, sűrűbb vére is van Krisztusnak, ez, ez a rövid ital. Igen. Nem, mert azért rövid, mert gyorsabban meg lehet inni ő, Krisztus vérét. A, é... a gyors séterem pedig Krisztus testének gyors elfogyasztását teszi lehetővé. Igen. Óriási. A borravaló egyébként ezzel a kifejezéssel, hogy borravaló, ezzel rögtön le is alkoholistázod azt, aki ad, azt akinek adod. Vagy adod. És magadat is. Ilyen, mert borravaló, te nem. Magadat nem feltétlenül. Hát te, mondta, te mondtad ne. azt, hogy igyány mert én is úgyis csak arra költöttem volna. Legyen a tiéd. De nem, hogy De arra van meg szó, előtt. hogy a, a, ha valakinek borralót adsz, azzal, azzal már kifejezed azt is, hogy na mire fogja költeni. Igen. Na vajon mire fogja költeni. Ugyan mi másra, mint Elissa. Tehát, hogy a adsz, azzal, azzal rögtön le is alkeszózod azt, akinek adod a valót. Mire való az? Hát mi más Igen, nem az? azt mondod, hogy hallom Gergőke, gyermekáldás köszöntött be a szabóházba. Szeretnék hozzájárulni, vagy egyetek valami filomat, menjetek el valahová a tündivel, hanem azt mondod, hogy így te senki. Nem, az az érdekes, hogy megkeresi a maga kenyerét. Amíg az én kenyeremet eszel. Van, ne, van, nem, van, ez a, nem, az a sör. Az nem ah. a, az ne, nem, ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne tévesszük. Arról van szó, hogy ha, ha megkeresi, ha pénzt fizetér, ha, ha munkát, ha munkát tesz vele, ha, ha törvényesen és etikusan és normákat követve jut hozzá a javakhoz, akkor az kenyér. De hogyha kapja, ha ajándékba jön, mm -hmm. akkor az bor. Mert ünnep hogy... legyen belőle, nem. ez az elvárásom, hiszen... Nem. Nem. Arról van, nem. Arról nem nem van szó, elkönyen. hogy amiért megdolgoztam, amiért megdolgoztam, azt olyasmire költöm el, ami szükséges. Amit csak úgy kaptam, azt eliszom. Tehát itt arról van szó, hogy nem véletlenül költöm kenyéret, tehát nem véletlenül mondjuk azt, hogy... Amíg az én boromat iszod. Nem vijetlen nem mondjuk azt, hogy, hogy, hogy megkeresi a maga borát. Nem. A, a, amit megkeres, az kenyér. Hiszen a kenyér, az kifejezett kenyérkereset. Van ez a kifejezés. Kifejezetten arról van szó, hogy az a megélhetés, az a szükséges. A borra való, az meg azon felül jár. A berugás az akkor kerül napirendre, amikor már a kenyeret amikor meg... a munkát elvégezted. Amikor már a kenyeret megetted, vagy legalábbis megkerested, egy amikor már az, az elég elég a megfogalmazás azért, amikor 5 kor egy ilyen zsebrakétával távozik a dohányboltból valaki. Na jó, de a nyelv az nem, ez nem kifejezetten az aktuális proliságra reflektál, hanem ez egy több évszázados mm -hmm. tradíció. Általában elmondhatjuk, hogy a, amit keresünk, abból eszünk, amit kapunk, azt elisszuk. Kapunk üzeneteket a Facebookon a borravalóval kapcsolatban, ugye eddig megtudtuk, hogy a való intézménye, az évszázad, évszázados szokás és a nevezéke is, a vevőnek volt kötelessége egy, egy tranzakció során legalább egy liter bor árának megfelelő ö, pénzt hagyni. De, de abból le is ihatott. 50%-ot. És hát azon tanakodunk, hogy 9.30 körül hogy nézhetett ki a boltos? Azt írja Láng András, amikor étteremmel jártunk és tapasztaltuk, hogy plusz 10%-ot hozzászámoltak borravalóként, nem feltűnő helyen feltüntetve, akkor átverve éreztük magunkat. Akkor is kifizettük volna, ha eleve be van építve az árba. Nem az összeg volt a gond, hanem hogy eldöntik helyettem, hogy milyen mértékben jutalmazzam a munkájukat, és az sem ö, korrekt módon feltüntetve. Ezt, ezért én ezt nem tartom szerencsésnek. Nem. Hagyjuk ezt a szerencsés csezést, jó? A, igen, nem, nem azt, ez, ez azt, a szerencsés, ez az az le, a fele, felelősségáthárításról szól, valójában nem sorsolták, tehát hagyjuk a szerencsét, tartsuk fenn a sorsolásokra. De András, jót mond azzal, hogy helyette döntenek, és ezt nem szeretnénk. ugyanakkor korrekt, hogy meg van határozva, és nem kell súnyiskodni vele, csak kiveszed belőle a motivációs tényezőt. Tudod, hogy mi a, mi a borra való? Egy kis rendszer. Bárhol, bármilyen körülmények között, egy kicsi kádárrendszer, tehát egy kicsi ö, törvénytelenség. De, olyan, de az a paternalista, tudod, amikor apád mondja, hogy ezt így most egy kicsit... Tehát arról van szó, hogy van annak a szolgáltatásnak, amit te ott igénybe veszel egy ára. Nem csak az, nem csak az ételnek, az áramnak, a bérletidíjnak, a pincér bérének az étel hozzávalóinak, ennek van egy összköltsége. Ezt kéretik feltüntetni az étlapon. Nem érdekel, hogy ebből mennyi pénz esik a, a pincérre, mennyi a konyhafőnökre, mennyi a kuktára, mennyi a villanyszámlára. Nem érdekel, ne részletezzék ki nekem, mert semmi közöm hozzá. Semmi közöm hozzá, hogy a pincérnek miből lesz borra. Nem érdekel, se kenyérre. Ezt intézze az üzletvezető. Ez az, ami rossz. Szerintem és... nem is akarsz a külön motiváció lehetőségeivel élni? Nem, én Mr. pink el értek egyet. Én pontosan azt én gondolom, amit nem. a Mr. Pink gondol, és amikor a Mr. Pink kimondta, akkor azt éreztem, hogy úristen, de jó, hogy azt van valaki, aki ő... még azt gondolja, amit én. Egyébként a Tarantino gondolja azt, amit én nem a Mr. Pink. Azért ne, ne legyen kétségünk, hogy a Tarantino-val a saját véleményét írta a Mr. pink a, stípus, a szájába. A Kutyaszorítóban című filmben azt mondja a Mr. Pink, hogy ő nem ad olyanért, ami az alapfeladat, de ha valami különleges, tapasztal, akkor szívesen ad. Adott Vagy esetben akkor se. szívesen ad, de nem gondolom azt, hogy jár. Tehát én nem gondolom azt, hogy jár, hogyha nem tudom, de más, a más világ Amerika, mert Amerikában a pincérre van bízva, hogy hányszor tölti újra a kávédat. Magyarországon ez nem így megy. Magyarországon ez nem nem így szokás. De az ott, gondolom, is, hogy ott van... is az van, hogy szokás adni. Lehet, hogy államonként változik, de amúgy 15-20%-ról van szó. Tudod, Nálunk mit gondolok? meg a 10 a norma. Tudod, mit gondolok, hogy nem én foglalkoztatom azt a pincért? nem az én alkalmazottam, ne, ne, ne, ne, ne, ne az én feladatom legyen az ő megélhetéséről gondoskodni. És nekem ne, nekem ne okozzanak bűntudatot azzal, hogy jaj, szegény pincér miből fog megélni, ha én nem adok boravalót. az az üzletvezetőnek a mulasztása. Az üzletvezető felelőssége lenne az, hogy a boraval, hogy arról a pénzről, annak a pincérnek a megélhetéséről gondoskodjon, nem az, hogy az enyém legyen. Itt, itt egy feladatot kiszerveztek é, egy nekem, igen. ami nem az én dolgom. Elmondom, mi az a feladat? A sikkasztás. Tehát, hogy itt, itt a, te az adózott jövedelmedet hozod ide, tehát azt az adót a pincér gazdája helyett a te munkáltatót fizette be, Aha. mert a te, a te jövedelmed fölött ő adózott. De te valójában ha erről van szó, tehát, hogy ha, ez az ha a pincért egy... nettó 200 ezer forintra szeretné foglalkoztatni, az neki plusz 170 ezer forintjába kerülne, így viszont... Ti ap apránként összehordjátok azt a pénzt, feketén, és, és uh, sporoltunk egy csomót. Igen. Ami igen. Se nem az étterem tulajdonos, se nem, elvileg se nem, a pincér érdeke. Majd amikor nyugdíjas lesz a picit érdekévé dehogyis válik, mert, mert, mert onnan nem. fog hiányozni az a pénz. De az étterem tulajdonos érdeke. hogy nem. Éppen, hogy az étterem tulajdonos érdeke. Nem a te érdekel nem, és nem a az ő érdeke. Ja, ja, ja, ja, ja, a sikasztás az igen. Az, az arról ar van szó, hogy itt egy törvénytelen jövedelmet hozunk be, mert nem akarunk törvényes, törvényesen leadózni. Arról van szó, hogy létrehozunk egy ilyen féllegális formulát. Ez a, ez a borra való. Egy kicsi rendszer csempészünk a legitim körülmények közé. Arról van szó, hogy itt van egy korrekt üzlet, ami, ami, ami arról szól, hogy engem ott élelmeznek. Én, én, én meg kifizetem, és számlát kapok róla. De ez itt túl tisztességes, túl egyenes, túl korrekt. Hozzunk be valami kis seftelést, valami ügyeskedést, kicsit okosba játszuk meg. És ez, ez a borra való intézmény, ez pontosan erről szól. Tudod, hogy ennek van egy ilyen, egy ilyen amusement szol szolgáltatása is, egy, egy szórakoztató funkciója az, hogy amikor te megvendégelsz valakit az étteremben, mert ugye azért leggyakrabban a mi kultúránkban nincsen ez a belga módszer, hogy leülünk, eszünk öten, és a végén öt felé elosztjuk, és nem számolgatunk. Meg az amerikai módszer sincsen, hogy amikor kihozzák azt a kis mappát, amibe a pénzt szokás tenni, és a számlát tartalmazza, akkor betesztek négy hitelkártyát, uh -huh. és annyi felé szétdobják, és erre informatikai módszereik vannak. Tehát ez olyan szinten szokás a fizetésnél, és készpénzben hagyják a bóravalót, vagy ráírják a számlára, az aljára egy olyan összeget, amit szeretnének, ha szintén a kártyájukról emelnének le, de náluk ez legalizálva van, hogy azt utána elteheti az alkalmazott, mert kiveszi a készpénzes kasszából, és ezért illik olyan összeget rajta hagyni, amit könnyű kivenni a kasszából. Érted? Nem kerekre végződik, hanem kerek borravalót tartalmaz. Na most... Azt írja nekünk Gellért Gábor, hogy a borravaló a arra jó, hogy valami eszköz van a kezedben, hogy a pincéreket motiváld és értékeld. Mikor be van építve az árba, ott kiveszik a kezedből azt, hogy neked is legyen visszacsatolási lehetőséged. De, de nem veszik ki, mert ha nem volt jó a kiszolgálás, az pont olyan, mintha nem lett volna jó az étel, nem menj oda legközelebb. Nem veszik ki a kezedből. Szó nincs róla, hogy a borra való legyen, lenne az egyetlen eszköz, ez amivel érvényesítheted a saját. Teljesen egyetértek. Hát, az igazság, hogy, hogy engem már megnyertek, én kellemetlenül érzem magamat, ha nem adok, és nem adok normálisan. Sőt, nem normálisan, hanem a fölött. Na de ez de Tényleg ez az az én eszközöm, hogy legközelebb nem megyek oda. Én nem érzem attól jól magamat, hogy, hogy Ramazuri csapok meg ő, meg, nem tetszett meg, megalázok valakit, hanem egyszerűen, ha nem volt jó, akkor legközelebb nem fognak látni. Tudod, mi a probléma ezzel a borra valóval? Hogy féllegális. Tehát nem teljesen, nem teljesen bűncselekmény, de nem is teljesen törvényes, hanem valahol azon a kádárista mesgén, ott a kettő között húzódik, bárhol is járjunk a világban. Mi a baj a valóval? Hogy igazából jár, vagy nem jár? Nem tudjuk, nincs egyértelmű válasz rá. Jár is, meg nem is. Járna. Igazából a boravaló az az, ami járna. Aztán, ha nem adsz, akkor nem jár. Ha adsz, akkor jár. És pont ezért folyamatos érzelmi tárgya. Tehát folyamatosan kivagytéve annak, hogy, hogy presszionálnak téged, meg energiát szívnak lerúlad ezzel a boravaló ügyjel, miközben nem egy tiszta ügy, nem egy tiszta legitim aktus, amiben ennyi jár, én ezt kifizetem és lerendeztük és meg vagyunk. hanem valami, amit lehet adni, lehet többet adni, lehet kevesebbet, meg lehet nem adni, de hát azért nem adni azért csak nem lehet, érted? Az egész egy olyan mesdjén van, ahol te érez kellemetlenül magadat, hogyha nem adsz 10%-ot, vagy 15-öt, vagy 20 -at. mert ez sincs megmondva, hogy mennyi az annyi. Minél többet, hiszen nincsen megírva a felső határ, hiszen ha meg lenne írva a felső határ, akkor érezhetnéd magad komfortosan. Nem, Na, nem, ennyi ben, van egy 10%-os norma szerintem a, a, a magyar szokás kultúrában. De, egy, de, pontosan, ha annál csak egy picit is többet adsz, észre szokták és venni. És ha egy picit is kevesebbet, azt is észre szokták venni. Azt is észre szokták venni. Azt írja nekünk elért Gábor a borra valóval kapcsolatban, amelyről megtudtuk korábban, ugye, hogy, hogy a, a évszázadokkal ezelőtt a piacon létrejött tranzakció után a prevő fizette legalább egy liter bor árát és áldomást ittak ennek örömére. Azt írja Gábor, hogy áldomás az egy az egyben Jézus nevének az indokolatlan használata tényleg hogy legitimált az alkoholizmusod. De hát ilyen hányat ismerünk a mi kultúránkban? Áldomást iszunk, meg tejfakasztóra járunk. Amíg az anya otthon összevarva, épphogy épp, hogy életben szenved ö, a gyerekszülés után, addig mi ö, felmutatjuk a tej, any anyatejkártyát. És a így így az módon az a de... taknyunkon csúszunk reggelig. A tejfakasztó az arról szól, hogy aki nem iszik velünk, a, amiatt fog meghalni a magzat. Ez Én akarható. halni a magzat. Érted? Tehát Tudod, vagy kikre lesz vagyok tej, ki? Tudod, milyen, tud, milyen következmények ezek? De ha most nem iszol? Vannak ezek az, ezek az ex-alkoholisták, akik ilyen 3-5-7 évet tiszták. Ezek ilyenkor nem isznak ám a baba örömére. Nem. Na, ők a gyerekgyilkosok. Igen. Ugye? Igen. Szégyeljék igen. magukat. Igen. Azt írja Gábor a továbbiakban, nem is akarta minni, na de az áldomás, ugye? Az áldás lesz inni. Áldomás. Olyan, mint most a borkóstoló. Nem vagyok alkoholista, mert drága borticom, és ezt meg kell kóstolnom. Micsoda képmutatás. Na igen, csak a Szent Áldozáshoz járulás, meg a kocsmában lerészegedés az nem ugyanaz. Tehát arról van szó, hogy a, a, a, amikor fölveszed a Szentséget, és akkor magadhoz veszed a Krisztus vérét, akkor te részt veszel az áldozatban, az Isten feláldozásában, mert ugye Krisztus előtt az állatot áldozták, ugye Ábrahám előtt még az embert áldozták, ugye erről szól Ábrahám és Izsák mm. története, és ugye a Krisztusi áldozat az egy új minősége az áldozatnak, itt már nem Állatokat, vagy növényeket áldozunk, nem terményeket vagy, vagy ö, jószágokat áldozunk, itt már az Istent áldozzuk fel, az Isten, Istent az emberért, Tehát megfordul ez a, ez a működés, és ugye ez az ha ivás. Na most, ez a az profanizálása. Az és tényleg annyi volna, hogy beledugod a nyelved végig. Szándékos félreértelmezése az áldozat fogalmának valójában nem áldozatot hozol, valójában éppen ellenkezőleg val val val valójában arról van szó, hogy te ebben a helyzetben te Egyszerűen lealjasodsz az ösztön világodra. Tehát épp az ellenkező művelet, ugye az, ugye az, a, a, az áldozat az azt jelenti, hogy felemelkedsz Istenhez. Ugye magadhoz veszed a Krisztus vérét, ez azt jelenti, hogy eltöltek ezzel Krisztussal. Na most akkor, amikor leiszod magad a sárga földig, amikor a tudattalanodra iszod magad, Épp az ellenkezőjét követed el, nem az emberből nem a krisztusi szintre emelkedsz, hanem az állati szintre ereszkedsz. Pont az ellenkező művelet zajlik. Azért ezzel a szóval, hogy áldomás, nagyon szépen eliminálod a, a, a bűn vonatkozását Na, az ivászatnak, de ha tényleg csak annyit, ha, meg, ha meg, az megkötött üzletet, a szentséggel, vagy a szentelt vízzel akarod az Isten előtt bemutatni, hogy néz ránk, megállapodtunk, és aki ehhez nem tartja magát, az feleljen előtted. Érted? Ez lenne mondjuk az áldomás, és ahhoz elég a földre önteni azt az italt. Igen. Csak, csak folyjon egy fél deci Krisztus vére, és köszönjük szépen. Ugyanilyen, eufemizmusa a, az alkoholizmus legitimálásának a pesgős reggeli. Most ebben Csíj, volt részem a múlt étvégén. Reggeli? Tehát Igen, már reggelire? De, de champagne. Érted? Ja, ja, ja, ne, ne, ne, ne. Aminek te... van francia neve, az csak jó lehet. De nem, addig kell artikulálni a fr franciásan ejteni, ameddig el nem párolog az alkoholtartalma? Hát az nem fog. Ahogy a Merovingi mondja Matrixban, hogy szeretem, ahogy franciául káromkodnak, mintha sejemmel törölnéd ki a segged. Aha. Ugye? Ez, ez a pesgős reggeli. És igen. Ö, ilyen a művelt alkoholista egyébként igen szellemes elnevezésű ö, borblog is, mert, mert azt az érzetet kelti, hogy ha te iszol, mint az állat, de utólag megfizeted a kulturális árát, és fe, felhozod magadat. Abból, amit fogyasztasz, és kultúrát hozol mellé, akkor már nem halsz bele. Nem, L Leri, na, arról or, nem, van szó, nem. Arról van szó, hogy minden italhoz tartozik pohár. A, bármilyen furcsa a tartalom és a forma, ilyen szorosan összefügg, nem létezik olyan ital, amit az ember megiszik, és nem tartozik hozzá egy forma, egy alak. Ez azt jelenti, hogy a boros pohár mindig talpas. A viszkis pohár az nagyon kevésben különbözik a vizes pohártól. De vizes víz, pohár is van, tehát a vízhez is tartozik alak. Minden, a lak. A viszki vizet jelent, mint a vodka. Minden, mindenhez, ami iható, tartozik pohár. És te, arról van szó, hogy azzal, hogy azt olyan pohárba töltöd bele, már nem. Pontosan ugyanúgy. kultúrád van. Pontosan ugyanúgy lerészegetsz, de ad, pusztán azzal, hogy megadod a módját, azzal, Ta, ez egy tartást ad. Tehát még, tényleg, ténylegesen, ténylegesen a szertartást. szertartás. <gül> hát igen, igen, oldószertartást. Igen, csak az a kérdés, hogyha, hogyha például ezzel áldozol, mondjuk, és mondjuk illegális, mert mondjuk szesztilalom van, akkor miért csuknak betéget szertartásért, vagy szertartástartásért? <gül> a napüzenete ami a napüzenete, az Bari Dávidé úgy gondolom, aki az adásszerkesztéshez járult hozzá ezzel a, ezzel a kis az Azaz, hogy a 16. és 19. század között törvény írta elő a borra való kötelezettséget, minden adásvétel. Csak akkor volt érvényes, ha utána a felek áldomást ittak, amit a vevő volt köteles fizetni, és ez minimum egy liter bor árának kellett, hogy megfeleljen. Ebben nagyon köszönjük a történeti visszatekintést, és az áldomás kifejezést, ami aztán nagyon sokat elmond. Te ez az érdekes, hogy nem csak az alkohol okozza az aluljáró kövérezüllést, hanem az, az is, hogy üvegből iszod. Ha már kitöltött pohárba, már egy hatalma, és olyan pohárba, amilyen ahhoz a folyadékhoz illik lehetőleg, már egy hatalmas lépést tettél, és ugyanazt a de mennyiségű decilitárt megihatod, és már is egy hatalmas lépést tettél, hogy elkerült az kövét. Ez volt a mai önkényes Mérvadó a Monpark Bevásárló központban vagyunk kitelepülve egész héten, itt tücsörgünk robival, és szokjuk a körülményeket. Elég jól. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, holnap is találkozunk. Sziasztok!